ترغیب ورکے اس لحقی لیتا او اس بات دا قیامت کے افنا ذکر کئی مخی ترغیبو شو گلتو اس انجام بیانے او اس بات دا قیامت کئی شپگمیات کی ترغیب ذکر کئی یا یول انسان انکا قادی ہون اللہ ترب تر آوانے نو سوچ کوچ زان سر و سوڑے زی اللہ تا عمر دی تیر شو قرآن په نظر ونلین نو تو به سه الادت جما س کتاب سرسما مال کڑوا ټول کال نی روجر غا روز رمازان راغې بیاو قران نه کینی دکان دینه فریډی کور دینه فریډی پټې دینه فریډی نو خیال کو چې زین ځان سر وسوري اذا سما ان شقات کل اج اسمان اوچوي واذنت ربها او گردن بکې جو حکم دربطه وحقت او مناسب جو سره غاړي خوذل چې دا الله حکم و از الارض مدت او کله از کا راق کلشیم شیم القد مافیه نوب و غرزی اغای از مکید او خالی بشیم و ازنیت لربیها او گردن مکید و کم دربتا و حققت او مناسیب دیو سرا گردنی خودل یا ایوال انسان دا ترغی برک اعمال صالحو تاک ای انسانا اینکا کادی هون یقیناً تو کوشش کونکه په طرف درم کد هن کوشش کول پوملاقی نو مخامغ بشي د دې یا سلام يا مخامغ بشي هي د دې عمل سره پکم عمل چ کوشش کوي هغه سره مخامغ شي کله حستوئ کوشش کولا ته جود النفس بالعمل چې سره په عمل باندې کوشش کوي ته لکه کته او د دنیا نزي نزان سره سيو سا دنیا دار دنیا نزی بنگلہ کوٹا تی پا دی شی زکا مقصد دا آگا آگئی دندار دنیا نزی علم تی پا دی شی دروس دریس تی پا دی شی زکا مقصود دا دا آگئی نوچی زین د بسو دخپل عمل سرو مخامخ کی گئی فا اما منو دے کتاب و آغا سوک بشارت چورک رشو عمل ناما پا خلاس باندے زردائی صاحب بوسروشی صاحب یسیر صاحب سانو حساب یسیر آسان حساب ایشار دین ہاد نبی علیہ السلام ته پوس گئی چې اضا الله پیغمبره تاسو فرمایلو چې چا سری حساب شو نه لاک شو او قران کې الله چمغو سری حساب کو حساب آسان نبی علیہ السلام ورته فرمایل فذلک العرض دته لیکي عرض زای حساب نه ده اعمال به تعالی پیش کی او الله وې زمہ معاف کړی او چا سر جی صاحبو شو اغیتو مناقشه پی لی صاحبو ای چی مناقشه و سر بی صاحب کی شروع شو نغا علاق شو چالا دن تپوس که چی داکار دیولی که ما ما نکڑه تاولی که دا علاق شو دلده که دی صاحبو یسیرن امراد عرض دی اغا امال بورتا اللہ پیش شی بیا با ازمان موابک دی با اخپل پدو کرم بیا او اپس بشي لالی اخپل مقام تا مسرورن خوش واما منوتیہ تفیم اروز جورگر شامل نا ما ور ازواری رسوا شان دلاس بول اللہ پدی</thead>शा دو منڈی اور شان بولا ملنا مور کی دیو جن منا پاترا نہ لے 100 سوراتوں کے بغساس فور اور خود شان اور فور دا گساس ور شاتو منڈی جور بکولا مختے اللہ نہ گوری وسوفا ید و صبورا زردار او بل علاکت ستا صحیح او دن نه به شوور ته ان نو کانه یکنن دی او په خپل کې مصروررن خوشاله دنیا کې د خوشحاله مو مصروررن نودون نه دګمان کوو اللی حوره چې پورته بشالله تاام ب دا نه دهې نه رببه او قانبي رب د د پمان جویدون ک الله زما دقبضی او دلم لاندې پهله او پهسیموبی شپ دا شواید ذکرکی پا پناه دا عالم بانده دا سنده شاید کومه دو بیشت پاکیم اغا سرخیم سنگ چه اغا سرخی لگئی او بیا پناه شی ما خام چه نور پیوزی نوی نور پیوزی لگواندی سرخی و بیا روستو دا سرخی لگواندی بیا پناه شی اللہ دقا سی بتا پناه دا سرخی شاید کومه سا پا پناه باندهم کتبه دنیا انڈارسی ولل یوما و ثق او شہید کوم اشبان و ما و ثق ها اولا چرون د بیسبان سپشی مخلوقات تل راجمشی ندا گو کو څنګه دا اشبا د مخلوق راجمه کی داسې طب تو قیامت کی راجمه شاله تا څنګه چې بشپکې د خلک راجم کېږي مخلوقات وال او لاجم شي دارنګې تبا د خپل عمل سره په قیامت کې جمع شي یو دې بشین ول ول قمر اذا اذا تصم او شهد کو مسقوم کله چې دا پوره شي کامل شي سپومې کامل بیا ختم شي دا چې ته دنیا کې به کامل شي بیا وختم شي شهج کمال دورسین بیا ختمی لا ترکون نا تو بقن ان تو بقو نو پور توکه تاسو یو حال پس دبل بل حال یو حال پس دبل بل حال نا مرګ بذر باندې راشي بیا بجوند شي بیا قیامت کی را پورته کیږي دا مختلف حالات په پتاوه نه راځي فمالهم نو سوشو ذی خلق ذرا علی مینون چدوی نمنه قران په دا قورې ملقرآنو کله چړې چې په مانوقرآو لاس جودوننو تا بدارې نه کویم بل الذي نهکه فروبل کې کافیر لک زیبوننو تزیب کې د قیتون الله تا لا پ دوی راونډی نن چې دوی په خپله کده کې سرا ونډی خوراپات شررکیت دا ټولو تمومدي په به شیر نو ځې وړ ورکه پهذاو در دنا اللہ لذین آمنو لیکن مومنان چی عمل کر دیکھو اللہ پر ماند لیکن من قطیس نادا لیکن مومنان چی عمل کر دیکھو لہم عجر غیر ممنون جو